Huszadik fejezet Élettörténetek Med még csak négy éves volt, de magasabbra nőtt, mint a legtöbb öt éves, és sok hatodikos iskolásnál jobban olvasott. A fizikai és intellektuális fejlettsége ellenére azonban kevés barátja volt, akárcsak az antiszociális anyjának és a haragtartó apjának. Attól félek ez valami génmutáció, vallotta be Elizabeth Harrietnek. Kelvin és én is hordoztuk. Már mint valami, utálom az embereket, Gén? Létezik ilyen? Félénkség, ki Elizabeth. Introvertáltság. Úgyhogy kitaláltam valamit. Beírattam iskolá előkészítőbe. Hétfőn kezdődik a tanév, és szerintem nagyon jót fog tenni neki. Te is azt mondtad, hogy mednek szüksége lenne más gyerekek társaságára? Így is volt. Harriet ezerszer elmondta a véleményét az évek során. Medlin értelmes kislány volt különlegesen nagy szókincsel és gyors felfogással, de Harriet úgy látta, hogy a mindennapi élet dolgaiban lenne mit behoznia. Például jó lenne, ha be tudná kötni a cipőjét, és elboldogulna a játékbabákkal. Egyik nap a parkban felvetette, hogy csináljanak homoksütiket, mire Med összevonta a szemöldökét, és egy bottal beleírta a homokba, hogy 3,1415. De ha Medlin iskola előkészítőbe megy, akkor ő mihez kezd? Olyan jó volt eddig, hogy volt feladata a kislány mellett. Még túl kicsi hozzá, mondta. Öt éves kor előtt nem mehet iskola előkészítőbe, vannak, akik csak hat évesen mennek. Igen, ezt nekem is említették, felelte Elizabeth, de végül felvették. Azt nem mondta, hogy ez nem Medlin képességeinek volt köszönhető, hanem annak, hogy ő ismerte a golyóstól tintájának a vegyi összetételét és sikerült megváltoztatnia a születési évet med születési anyakönyvi kivonatán. Medlin tényleg túl kicsi volt az iskola előkészítőhöz, de csak az éveinek számát tekintve. Ezt pedig Elizabeth teljesen irrelevánsnak találta. Woody Elementary mutatta az iskolai papírt Harriet-nek. Mrs. Matford csoportja a hatos teremben lesznek. Tudom, hogy Medlin kicsit előrép tart a legtöbb korabeli gyereknél, de nem hinném, hogy egyedül csak ő olvas Zane Grey kalandregényeket. Hat-harminc aggódva felpillantott. Ő sem örült a hírnek. Med iskola előkészítőbe megy. De akkor mi lesz az ő feladata? Hogy tudja megvédeni az apróságot, ha nem mehet be vele a terembe? Elizabeth összeszedte a kávésbögréket és a mosogatóba tette őket. A hirtelen ötlet, hogy iskola előkészítőbe adja a lányát, nem is volt annyira hirtelen. Néhány héttel korábban elment a bankba, hogy jelzálók hitelt vegyen fel a házra, mert felélték a pénzüket. Ha Kávin nem gondoskodott volna arról, hogy az ő neve is rákerüljön a ház tulajdoni lapjára, amit csak Kelvin halála után tudott meg, már rég segélyre szorultak volna. A banki ügyintéző elég sötétnek ítélte meg a helyzetet. Ez csak rosszabb lesz, figyelmeztette. Amint elég idős a gyereke, küldje óvodába és keressen egy rendesen fizető állást, vagy menjen feleségből valami gazdag kérőhöz. Elizabeth hazafelé a kocsiban végig gondolta a lehetőségeket. Bankotraból kifoszt egy égszerboltot, vagy, még belegondolni is rossz, de visszamehet oda, ahol őt fosztották ki. 25 perccel később a Hastings Kutatóintézet előcsarnokában állt. Remegett a keze, izzadt, a teste minden figyelmeztető jelet bevetett. Mélyeket lélegzett, hát ha sikerül megnyugodni. Doktor Donátit keresem, mondta recepciósnak. Szerinted tetszeni fog nekem az iskola előkészítő? kérdezte Med, aki mintha semmiből termet volna az anyja mellett. Biztosan, felelte bizonytalanul Elizabeth. Az mi? kérdezte egy hatalmas fekete rajzlapra mutatva, amit Medlin a jobb kezében szorongatott. Képet készítettem. Med az anyjához bújt, és az asztalra tette az alkotását. Kréta rajz volt. Medlin jobban szerette a krétát, mint a zsírkrétát. Viszont a kréta könnyen álmoszatolódik, így a képek gyakran elmosódottak voltak, mintha a szereplők le akartak volna mászni alapról. lapról. Elizabeth megnézte a pálcika figurákat, egy kutyát, egy fűnyírót, egy napocskát, egy holdat, egy autószerű valamit, virágokat és egy hosszú dobozt. És még valami volt a képen. Középen egy nagy fehér kavargó massza. Nagyon tetszik. Látom, hogy sokat dolgoztál rajta. Dicsért Elizabeth. Madeline fintorgott, jelezve, hogy igen, rengeteget. Elizabeth ismét figyelmesen megnézte a képet. Nemrég arról olvasott a lányának, hogy az ókori egyiptomiak a szarkofágokra festették az élettörténeteiket, minden apró mozzanattal, és mindennek meg volt a pontos Ha Amíg olvasott, elgondolkodott, hogy nem kalandozott el néha a festő figyelme. Lehet, hogy kígyót rajzolt kecske helyett? És ha igen, akkor változtathatott volna még az ábrán? Valószínűleg nem. És hát az élet nem pont erről szól. Rengeteg alkalmazkodás és még több hiba. Igen. Elizabeth pontosan tudta, hogy mennyire így van. Tíz perc múlva megjelent az előtérben dr. Donatti. Furcsa múlt szinte úgy tűnt örül Elizabethnek. Mi zott? kiáltotta és megölelte. Elizabeth levegőt sem vett, annyira felfordult a gyomra. Épp magácskára gondoltam. És valóban. Mostanában másra sem gondolt, csak zotra. Besélj róluk, kérte Elizabeth és az emberkékre mutatott medrajzán. Ez te vagy, és én, és herriett. az ott hat-harminc. Itt te vagy, éppen Evezel, mutatott a hosszú dobozra. Az meg a főnyírónk. Ez itt tűz és néhány ember. Az ott az autónk. Előjön a nap, aztán a hold és a virágok. Érted? Azt hiszem, igen. Az évszakokat meséled el. Nem, ellenkezett Med. Ez az élettörténetem. Elizabeth bólintott, mintha értené. Fűnyíró. És ez itt micsoda? kérdezte a kép közepén kavargó valamire mutatva. Az a halászakadéka szakadéka, felelte med. Elizabeth szeme elkerekedett az aggodalomtól. És ez? mutatott néhány dölt vonalra. Eső? Könnyek, mondta medd. Elizabeth letérdelt és a lánya szemébe nézett. Szomorú vagy, kicsim? Mert a krétás kis kezébe fogta az anyja arcát. Nem. De te igen? Miután Medlén kiment játszani, Harryet mondott valamit arról, hogy a gyerekek mindig őszinték, de Elizabeth úgy tett, mint aki nem hallja. Nem lepte meg, hogy a lánya teljesen a lelkébe lát. Rég feltűnt neki, hogy a kislány mennyire ráérez mindenre, amit mások titkolni akarnak. Harriet sosem volt szerelmes, mondta egyszer vacsora közben. hat nak még mindig fordalása van, sohajtott reggelinél. Dr. Masonnak elege van a vaginákból, jegyezte meg lefekvés előtt. Nem vagyok szomorú, Harriet, sőt, remek hírem van, hazudta. A Hastings kutatóintézet állást ajánlott. Állást? De hát van munkád. Dolgozol, neveled medlint, sétáltatod hat-harmincat, kutatásokat folytatsz és evezel. Hány nő mondhatja ezt el magáról? Egy sem, gondolta Elizabeth. Még ő maga sem. Belefáradt az állandó teendőkbe, elegendő bevétel nélkül. Nem tudta, hogyan tartsa el a családját és az önbecsülésen nullára zuhant. Nem tetszik ez nekem, mondta Harriet, aki nem örült az iskola előkészítőnek, hisz akkor feladat nélkül marad. Azok után, hogy veled és Mr. evans bántak? Már az is sok, hogy fogadnod kell a sok idiótát, akik ide szaladgálnak hozzád, mert nem boldogulnak a kutatásaikkal. A tudomány is olyan, mint bármi más. Vannak, akik jobban értenek hozzá, vannak, akik kevésbé. Pontosan erről beszélek. És az összes tudományák közül nem épp a természettudománynak kellene kivetnie a magából az intellektuális senkiket? Nem ilyesmiről szól Darwin fejtegetése? Hogy a gyenge a fűbe harap? Ám Herriet érezte, hogy Elizabeth nem figyel. Hogy van a baba? kérdezte Donáté, és karon fogva az irodájába vezette elizabeth -et. Látta, hogy a nő újai ugyanúgy be vannak kötözve, mint régen. Zott felelt valamit, de ő nem figyelt, mert már azon járt az esze, hogy hogyan oldja meg a fennálló helyzetet. Néhány csodálatos évig nem kellett bajlódnia sem Zottal, sem evans és ez nagyon jól esett. Persze új eredményeket senki nem produkált a kutatóintézetben, de el voltak, mint a befőtt. Még az az ostoba borivejc is, mintha kicsit kikupálódott volna. Úgy tűnt, hogy Evans és Zott távozásával a többi vegyész kivirult. Csak hogy akadt egy kis gond? A gazdag befektető. Visszatért, és tudni akarta, hogy mi a fészkes fenét csinált Mr. Zott eddig a pénzéből. Hol vannak a papírok, az eredmények, a tesztek? Donatti kibámult az ablakon, miközben zott valami váratlan pozitív ion reakcióról hadovált. Istenem, milyen unalmas a tudomány. Köhögött, hogy álcázza az értektelenségét. Lassan az, aki ne menni, ilyenkor már jól jönne egy koktél. Visszagondolt a kollégiumi éveire, amikor valaki azt mondta, hogy nála jobb, extra száraz martini koktélokat nem kever senki. Hirtelen támadt egy ötlete. Mi lenne, ha elmenne pultosnak? Imádott piálni, és jól is ment neki. Kínálni is szeretett, és ezzel boldoggá tette az embereket. Meg részegé. A mixológia pedig komoly tudomány. Van ennek valami hátulütője? Talán a pocsék fizetés? Ha már a fizetésnél tartunk, nem volt keret Zott fizetésére. De muszáj volt felvenni, mert a befektetőnek szüksége volt rá. Mr. Zotra és a nyavajás abiogenezisére. Igazság szerint kezdett kicsit kínossá válni a dolog. Donetti hónapok óta nem hívta vissza a gazdag támogatót, hiába telefonált vég nélkül. Aztán kénytelen volt megkérdezni a vegyészeket, van-e valakinek valami használható kutatása a témában. És ki jelentkezett? Naki? Hát, Borivejc. A baj csak az volt, hogy Borivejc nem tudta elmagyarázni a saját kutatását. Donatti erre gyanakodni kezdett, és végül kiderült, hogy Bori Weitz találkozott zottal. Beszélgettek az abiogenezissről, és csodák-csodája hasonló eredményre jutottak. Azért hadd mondjam el még egyszer, hogy szerintem nagy hibát követel, ha elfogadod az állást a Hastingsnél, jegyezte meg harry és eltörölgette a kávésbögréket. Ezúttal mellém áll a szerencse, felelte Elizabeth. Bal szerencse, gondolta 6-30.